Розділ двадцять четвертий. Ох, гаразд. Значить, ось як воно було. Я не якийсь там сміливець дослідник, який благородно віддає життя заради спасіння землі. Я перелякана людина, яку в прямому сенсі копняками і лементом включили до місії. Я боягус. Все це прийшло до мене раптово. Я сиджу на стільці в лабораторії. Мене качає від істерики до цього. Це гірше. Мені заклякло. Я боягус. Мені якийсь час відомо, що я на найкраща надія людства. Я просто хлопака, що на рівні генів може протистояти комі. З цим я вже змірився. Проте я не знав, що боягус. Я пригадав емоції. Я пригадав те відчуття паніки. Тепер я все пригадав. Щирий непідробний жах. Не за землю, чи людство, чи дітей. За себе. Чиста паніка. Будьте проклята, страт. І що найбільше мене вкурвило, то це те, що вона виявилася правою. Її план спрацював ідеально. І пам'ять мені повернулася, і в місію я настільки заглибився, що віддаю їй усе. Ну, звісно, я віддаю їй усе. Що мені ще робити? Дозволити вмерти семи мільярдам людей, аби докорити страт? У якійсь справі через свій тунель в лабораторію пройшов Камінчик. Я не знаю, як довго він тут був. Він міг і не приходити, адже може бачити все, що відбувається у Стерновій завдяки своєму сонару. Проте він тут. Ти дуже сумний, озвався він. Еге, я теж сумний, але нам сумувати недовго. Ти науковець, я інженер, разом ми розв'язувати. Я підняв у відчай руки. Як? Він зацокотів по тунелю, аби підійти ближче до мене. То в з'їли усе твоє паливо. Значить, то в живуть і розмножуються в умовах паливних баків. І що? Більшість життя не може жити поза своїм повітрям. Я помирати без повітря Еріду, ти помирати без повітря Землі. Та у мебе сильніша за життя Еріду. Сильніша за життя Землі. Я повернув шию, аби глянути на нього. Вірно. Та астрофаги теж витривали. Вони можуть жити у вакуумі і на поверхні зірок. Так, так. Він ляснув однією клашнею об іншу. Астрофаги і та у меби з однією біосфери. Можливо, розвинутися з одного предка. Життя Адріана дуже сильне. Я сів. Так, добре. Ти вже мати ідея. Це без питань. Я тебе знаю. Ти вже мати ідея. Кажи ідею. Що ж? я зітхнув. Венера, світ і Адріан. Всі вони мають багацько діоксиду вуглецю. Зона розмноження астрофагів на всіх трьох розташована там, де тиск становить 0,2 атмосфери. Тож я б спробував почати з атмосфери чистого СО2 при тиску дві і глянути, чи виживете у мебе за таких умов потім по одному за раз додавати інші гази, щоб зрозуміти, у чому проблема. «Розуміти», – сказав Камінчик. Я звівся на ноги і обтрусив одяг. Треба, щоб ти виготовив мені камеру для експериментів. З прозорого ксеноніту і з клапанами, щоб впускати і випускати повітря. Також потрібно, щоб можна було встановлювати температуру мінус 100, мінус 50 та мінус 82 за Цельсієм. Я і сам можу, але чому б не скористатися перевагами відмінних і матеріалу, і майстерності? Так-так, я робити зараз. Ми, команда, ми дамо цьому раду. Не сумувати. Він процокотів тунелем на свою територію. Я глянув на наручний годинник. Тяга закінчить через 34 хвилини. По закінченню давай скористаємося бітлами, аби самостійно перейти в режим центрифуги. Айріданець помовчав. Небезпечно. А того ж я в курсі. Проте для лабораторії нам потрібна гравітація, а чекати 11 днів я не бажаю. Цей термін варто провести з користю. Бітли зорієнтовані для прискорення, а не для обертання. Так і є. Наш реактивний рушій, якщо щиро наразі примітивний. У нас немає ні сервоприводів, ані шарнірів, аби спрямувати тягу. Ми не в морське судно 16-го століття лише місто вітрил Астрофаги. До Либіні. Морське судно могло як мінімум керувати кутом своїх вітрил. Ми більше схожі на шлюбку з веслами, у якої зламалося стерно. Насправді, все не так і погано. Ми трохи можемо коригувати орієнтацію, керуючи тягою кожного з двигунів. Так само Камінчик припинив наше обертання перед цим. Варто ризикнути. Він повернувся тунелем, аби підійти ближче. Корабель закрутиться не по осям, не може розмотати троси центрифуги, небезпека заплутатися. Ми спочатку створимо потрібне обертання, потім вимкнемо бітлів, потім розмотаємо троси. Іриданець відступив. Якщо корабель не розмотав труси, обертання за велике для людини, що являє собою проблему. В лабораторії мені потрібне тяжіння в один джі при розкрученому і розділеному на дві половини судні. Коли корабель цілий, то він має розкрутитися дуже сильно. Минулого разу за таких умов я виробився в стернові й камінчик ледь не загинув, рятуючи мене. Гаразд, а як тобі таке? Я ляжу в коморі під спальнею. Це найближче місце до центру корабля, до якого я можу дістатися. Там сила буде найменшою. Я буду в порядку. Як ти керуватимеш центрифугою з комори? Питання. Я м -м, візьму з собою лабораторний екран керування. Ага, це має спрацювати. А якщо ти без свідомості і ніхто не зможе керувати центрифугою? Питання. Тоді ти вимкнеш обертання, і я очухуюсь. Він посувався туди й назад. Не подобатись. Альтернативний план – чекати 11 днів. Дістатися мій корабель, очистити твої паливні баки, стерилізувати, впевнитися, що немає меби, заправитися з мого корабля, потім знову використати всі функції твого корабля повну. Похитав головою. Я не бажаю чекати 11 днів. Я хочу працювати зараз. Чому питання? Чому не чекати питання? Природня, він цілком правий. «Я ризикую своїм життям і цілісністю Гейл Мері, але просто не можу сидіти, склавши руки, і чекати 11 днів, коли є купа роботи. Як мені пояснити значення слова «нетерплячість» тому, хто живе 700 років?» «Людські приколи», – відповів я. «Розумію. Насправді не розумію, але розумію». «Розкручування пройшло по плану». Камінчик обирав Рінго для цієї роботи, лишивши Джона і Пола вимкненими. Джордж лишався на борту на той випадок, якщо буде потрібен. Гравітація під час розкручування була жорсткою, я не збрехав. Та я лишався в свідомості достатньо довго, аби у вручному режимі пройти всі процедури з центрифугою. Непогано маю сказати, в них розібрався і відтоді перебував у милому і приємному один g Звісно, цей прояв нетерплячості був дещо ризикованим, але завдяки йому я маю сім днів на заглиблення в науку. Камінчик, як і обіцяв, переніс лабораторний пристрій. Як завжди, все пройшло гладенько. Замість маленької паморочної скляної вакуумної камери я отримав щось на кшталт чималого акваріуму. Ксононіт не зважає на високий тиск, на велику пласку площину. «Давай її сюди!» – каже він. Маю сказати, що джерело Товмебу було невичерпним. Гейлмері наразі перетворилися на таумебський патібас. Все, що мені треба, то це відкритий паливопровід, що вів до генератора, і наточити ще трохи. Гоу, камінчику, вигукнув я з лаби. Дивись, як я витягую там, умебу з циліндру. Ріданець прийшов тунелем зі стерновою. Я так розумію, що це земна ідіома. Еге, на землі є така розвага, яка зветься телебачення, і, будь ласка, не пояснюють, ти знайшов щось, питання. Все те саме, для того, щоб пояснити чужопланетянину, що таке мультики, знадобиться багатько часу. «Де що маю? Добре, добре. Він вмостився у зручній сидячій позиції. «Розповідати про знахідки». Хоч Камінчик і намагався це приховати, проте його голос був трохи вищий, за звичайний. «Воно, до речі, працює ідеально», – вказав пальцем на апарат. «Дяка. Розказати про знахідки». «Перший експеримент я проводив у середовищі Адріану», – додав Таумеб і предметне скло вкрите астрофагами. Таумеб вижила і усіх їх зжерла. «Дива не статися. Це їх природне середовище. Але доводити, що обладнання працювати». «Саме так. Я провів ще декілька експериментів, аби вивчити межі та умеби. У повітрі Адріану вони можуть жити при температурі від мінус 180 по Цельсію до плюс 108 по Цельсію. За цими межами вони помирають. Межі вражають. Так, до того ж вони витримують майже повний вакуум. Як у твоїх паливних баках. Так, але не повний вакуум, скривився я. Їм потрібен діоксид вуглецю. Хоч трошки. Я створив умови Адріану, але двокос вуглецю замінив аргоном. Та у меби нічого не їли. Вони лишалися бездіяльними. Врешті-решт вони померли від голоду. «Очікувано», – прокоментував чужопланетянин. «Астрофагам потрібен co 2 Де вони знайшли його у паливних баках?» «Питання». «В мене те саме питання. Отже, я зробив спектрографію болота з паливних баків. У рідині виявилося багато розчиненого двоокису. Можливо, астрофаги мають цей двоокис всередині. Чи він утворюється при розкладі?» «Якась кількість померла в баках з часом. Не всі клітини ідеальні. Дефектні. Мутанти. Якісь померли. Ці мертві астрофаги додали у баки co Погоджуйся». «Гарні знахідки», – промовив устанок він і пішов назад. «Чекай, я ще дещо маю. Значно більше?» Він припнувся. «Більше питання? Добре». Я нехилився до лабораторного столу і ляснув по ксенонітовій камері. Тут я відтворив Венеру, але не повністю відтворив. Повітря Венери складається на 95,6% з діоксиду вуглецю і на 3,5% з азоту. Почав з чистого СО2. Таумеби були в порядку, потім додав нітроген, і всі таумеби померли. Камінчик підвівся. Всі помирати – питання. Раптове питання. Так, відказав я. За секунди. Усі мертві. Азот. Неочікувано. А тож дуже неочікувано. Я повторив експеримент з повітрям трисвіту. Чистий СО2, та у меби в порядку, додаю діоксид сірки та у меби в порядку. Додаю азоту, бах, всі та умеби померли. Дуже дуже неочікувано, він неуважно постукує клешнею по стінці тунелю. Азот безпечний для життя Еріду. Азот потрібен для багатьох життя Еріду. На землі те саме, пояснюю я. Земне повітря на 78% складається з нього. Спантеличений. Не один ти. Я так само спонтоличний. Ми обоє думали про одне. Якщо все життя розвинулося з єдиного джерела, то як азот може бути критичним для двох біосфер і токсичним для третьої? Він абсолютно нешкідливий і майже інертний у газоподібному стані. Зазвичай це Н2, який майже не вступає в реакції з іншими речовинами. Людське тіло ігнорує його, хоча кожен подих на 78% складається з азоту. Що ж до ериду, то їхня атмосфера складається здебільшого з аміаку, сполуки азоту. Як могло статися так, що панспермія засіяла Землю і Ерид, дві планети, насичені азотом, якщо крихітна кількість цього елементу вбиває життя? Відповідь проста. Якою б не була форма життя, що спричинила панспермію, вона не мала проблем з азотом. Та меба, яка еволюціонувала пізніше, має. Ситуація погана. Панцер-Ериданця опустився. Повітря три світу має 8% Н та сама проблема. На Венері три з половиною відсотки Н. Я вмостився на стілець і склав руки на грудях. Та сама проблема. Він опустився ще нижче. Голос упав на цілу октаву. Безнадія. Не можна змінити повітря Трисвіту. Не можна змінити повітря Венери. Не можна змінити Таумебу. Безнадія. Що ж, невгавав я, ми не можемо змінити атмосферу Трисвіту чи Венери. Але, можливо, нам вдасться змінити Таумебу? «Як питання?» Я взяв планшет і почав гортати свої записи по фізіології ериданців. Ериданці хворіють?» «Хвороби всередині ваших тіл». «Дехто?» «Дуже-дуже погано». «Як ваші тіла вбивають хворобу?» «Тіла ериданців закриті», – пояснив він. «Відкриваються лише, коли їдять чи відкладають яйця. Після цього закриваються, а місце всередині робиться дуже гарячим. Кров дуже нагрівається надовго. Вбиваю всі хвороби». Хвороба може потрапити всередину тільки через рану. Це дуже погано. Тіло закривати заражену область. Тепло від гарячої крові вбивати хворобу. Якщо хвороба швидка, то еріданець помирати. Взагалі ніякої імунної системи. Просто тепло. Ну а чому ні? Гаряча кровоносна система еріданця кип'ятить воду, аби змусити м'язи рухатися. Чому б не використовувати її для приготування та стерилізації їжі? А завдяки важким оксидам, майже камінню, в якості шкіри, вони не отримують багато порізів і садин. Навіть їхні легені не проводять обмін з зовнішнім середовищем. Якщо хвороботворні мікроорганізми все ж потрапляють всередину, тіло закриває цю ділянку і кип'ятит її. Тіло еріданця – це майже непроникна фортеця. А от людське тіло більше схоже на поліцейську державу без кордонів. Люди зовсім інші. Ми постійно хворіємо, у нас дуже потужна імунна система. На додачу ми знайшли ліки від хвороб у природі. слово антибіотики. Не розумійте, ліки від хвороб у природі – питання. Як питання? Інше життя на Землі розвинуло захист від таких самих хвороб. Вони випускають сполуки, які вбивають хворобу, а не інші клітини людей. Диво, рід цього не мати. Проте це не ідеальна система, вів я далі. Спочатку антибіотики працюють дуже добре, але через роки вони стають все менше-менш ефективними. Врешті-решт, вони ледь працюють взагалі. Чому питання? Хвороби змінюються. Антибіотики вбивають майже всі хвороби в тілі, але деякі лишаються. Використовуючи антибіотики, люди випадково навчили хвороби, як виживати після антибіотиків. Ого! Камінчик аж трохи панцер підняв. Хвороби розвинули захист проти хімікатів, які їх вбивають. «Так», – я вказав наємність. «Тепер думай про таумебу як про хворобу, а про азот як про антибіотик». Він замовки повернув панцир у звичну позицію. «Розуміти, робити середовище майже смертельним, розводити таумеб, які виживуть, робити ще смертельнішою, розмножити вцілілих, повторити, повторити, повторити, повторити». «Так, нам не потрібно розуміти, як чи чому цей елемент вбиває клітину. Нам просто потрібно розвести стійких до нього таумеб». Так, Зрадів той. «Отже, я ляснув поверхівці бака. Зроби мені десяток таких, але менших. Також додай можливість вносити таумеби без переривання експерименту. Зроби дуже точну систему впуску газів. Мені потрібен прецизійний контроль за кількістю азоту всередині». «Так, я робити. Я робити зараз». І він покотився в спальню. Перевірив результати спектрографії і похитав головою. «Недобре. Повний провал». «Погано», – сказав Камінчик. Я поклав підборіддя на руки. Можливо, мені вдасться відфільтрувати токсини. Можливо, ти повинен сконцентруватися на таумебах. Це особливе оркотіні робив ріданець, коли я хотів дошколити. Прямо зараз в було ціле море. Наразі все в порядку. Я у був вишукувані вздовж стіни лабораторії баки, в яких проходили експерименти з таумебою. Нічого робити не треба, лишається тільки чекати. Результати і так непогані. Концентрацію N підвищено до сотої відсотка і вони вціліли. Наступне покоління може вціліти при п'ятнадцятитисячних. Це даремна витрата часу. І витрата моєї їжі. Мені треба знати, чи можу я їсти твою їжу. Їж свою власну їжу. В мене справжньої їжі лишилося на декілька місяців. А в тебе на борту запасів вдосталь, аби 23 еріданця харчувалися роками. Життя еріду і життя землі використовує ті самі протеїни. Можливо, я зможу харчуватися твоїм їдлом. Чому ти казати справжнє їжа питання? Що є несправжньою їжею питання? Я знову перевірив прилади. І чому еріданський харч має так багато важких металів? Справжня їжа – це їжа, яка смакує. Їжа, яку прикольно їсти. Ти мати неприкольну їжу питання? Еге, суспензія для коми. Корабель мене нею годував на шляху сюди. Мені її ще років на чотири стане. Їж її! В неї поганий смак. Враження від їжі не настільки важливі. Аго! Я ткнув пальцем в його бік. «Для людей враження від їжі дуже важливі». «Люди дивні», – я вказав на екран спектрометру. «Чому еріданська їжа містить так багато талію?» «Корисно для здоров'я». «Талій вбиває людей». «Тоді їж свою їжу». <кх> «Я повернувся до тоумебних баків». «Камінчик перевершив себе. Я можу контролювати вміст азоту з точністю до однієї частини на мільйон». Поки що все йде нормально. Так, це покоління може витримувати мікроскопічну малу долю N, але це на мікроскопічну долю більше за попереднє. План працює. Наші та розвивають стійкість до цього газу. Чи можуть вони взагалі витримати 3,5% венеріанського азоту? Чи 8% трисвітнього? Хто зна? Нам лишається лише чекати і спостерігати. Для відслідковування кількості N я використовую відсотки. Лише цей варіант доступний, тому що на всіх планетах астрофаги плодяться при 0,2 атмосферного тиску. Тож так, як цей показник у всіх експериментах один, то відсотки азоту це все, що мені лишається. Правильним методом в цьому випадку повинно бути стеження за парціальним тиском. Але це заморока. Я просто ділив на 0,2 атмосфери і знову множив на них пізніше, коли мав справу з даними поляскав по баку номер 3 Це і мій щасливий бак. З 23 поколінь та меби в третьому дев'ять разів виводилися найміцніші штами. Досить непогано, вважаючи, що їй доводиться суперничити з дев'ятьма іншими баками. А тож, бак номер 3 це вона. Не засуджуйте мене. За скільки ми досягнемо проблеску а? До маневру зворотньої тяги лишилося 17 годин. Добре, давай зараз зупинимо центрифугу. Просто на той випадок, якщо почнуться проблеми, і буде потрібен час, аби щось полагодити. Згода. Я зараз іти до Стернової. Ти йти до комори лягати пластом. Не забудь панель керування з довгим проводом. Я роззирнувся в ламі. Все прикручено надійно. Ага, добре. Гайда. Джон, Рінго, Пол, вимкнені, доповів Камінчик. Швидкість орбітальна. У сонячних системах стаціонарних не буває. Ви завжди рухаєтеся навколо чогось. В цьому випадку Камінчик зменшив нашу крейсерську швидкість, аби вивезти нас на стабільну орбіту на відстані дві астрономічних одиниці від Тау-Кита. Там ми лишили проблеск А. Ериданець розслабився у своєму стерновому куполі. Він причепив коробки пультів до стінних кріплень. Тепер, коли двигуни вимкнено, останнє, що нам потрібно, то все, щоб кнопка увімкнути прискорення, вільно літала у повітрі без нагляду. Він ухопився за поручній і відцентрував тіло над текстуровим монітором. Як і завжди, той передавав еріданцеві дані з мого центрального монітору кольорами, що були представлені у вигляді текстур. «Ти тепер командувати!» – свою роботу він зробив. «Тепер моя черга». «Скільки до спалаху?» – спитав я. Камінчик дістав зі стіни еріданський годинник. Наступний спалах за три хвилини і сім секунд». «Добре». Камінчик не дурень. Він залишив свій корабель налаштованим вмикати двигуни на частку секунди кожні двадцять хвилин, створивши такий необхідний нам маяк. Досить легко вирахувати, де має бути корабель, але гравітація інших планет не точне вимірювання останніх відомих швидкостей. Неточності в нашій оцінці гравітації та у кита все це призводить до невеликих похибок. А невелика похибка у визначенні місця знаходження чогось, що обертається навколо зірки, це чимала відстань. Тож замість сподівань, що коли ми опинимося поряд, то побачимо, як татло відбувається від корабля, просто налаштував його так, щоб час від часу спалахували двигуни. Все, що я маю робити, це спостерігати за допомогою петровоскопа. Це буде надзвичайно яскравий спалах. Яка наразі толерантність до азоту питання? Третій бак наразі містить цілих 0,6%. Зараз вони розмножуються. Який інтервал питання? Подібну розмову ми мали вже 10 разів. Але цікавість щира. Його вийти залежить від цього. Інтервалом ми почали називати різницю кількості нітрогену, скільки отримав кожен бак. Я не просто повторюю те саме у кожному баку. З кожним новим поколінням я перевіряю 10 нових варіантів частки цього газу. Я агресивний, прирощую по 5%, добре, добре. Всі 10 баків розводили у мебо 0.6, поіменовано від відсотку N, який здатне витримувати. Перший бак, як завжди, контрольний. В атмосфері міститься 0,6% азоту. Тому би 0,6% не повинна мати там жодних проблем. Якщо матиме, то це означає, що в попередній партії сталася помилка, і мені доведеться повернутися до більш раннього штаму. У другому – 65%, У третьому – 70. І так аж до десятої ємності – 1,05%. Найсильніші з виживших стануть чемпіонами і перейдуть до наступного раунду. Я чекаю кілька годин, щоб переконатися, що вони зможуть розмножуватися, принаймні два покоління. Таумеба має сміховинно швидкий час подвоєння. Достатньо швидка, щоб з'їсти все моє паливо протягом кількох днів, як власне і сталося. Якщо дістанемось таких відсотків азоту, як на Венері з Трисвітом, то експериментів буде значно більше. «Скоро спалах», – попередив Камінчик. Прийнято. Я запустив петровоскоп на центральному моніторі. Зазвичай, я зсуваю його в бік, проте лише по центру його може бачити камінчик. Як і очікувалося, там було помітним лише фонове світіння на частотах Петрової, яке люб'язно надано та у кита. Я панорамую і не хиляю камеру. Ми навмисно розташувалися ближче до зірки, ніж має бути проблиска, А, тому я дивлюся більш-менш від зірки. Це має мінімізувати фонове інфрачервоне випромінювання і дати мені гарний огляд з палаху. Отже, я вважаю, що приблизно навівся в бік твого корабля. Розуміти. камінчик зосередився на своєму текстурованому екрані. Тридцять сім секунд до спалаху. Гов, а яка все-таки назва твого корабля? Проблиск А. Ні, маю на увазі, як ти його називаєш. Корабель. У твого корабля немає назви? Навіщо кораблю назва питання? Я знизав плечима. Кораблі носять назви. Він вказав на моє крісло пілота. Яка назва твого крісла питання? «Немає у нього назви?» «Чому корабель мати назву, крісла не мати назву?» «Питання». «Не зважай. Твій корабель зветься Проблиск А». «Я так і сказати. Спалах за десять секунд. Прийнято. Ми з інопланетянином замовкаємо і вдивляємось у свої екрани. Мені знадобилося багато часу, щоб помітити тонкощі, але тепер я можу сказати, коли він звертає увагу на щось конкретне. Камінчик нахиляє свій панцир до нього і злегка повертається туди-сюди. Якщо простежити за завістю обертання, то можна побачити, що саме це він і вивчає. Три, два, один, зараз! Точно за розкладом декілька пікселів на екрані побіліли. Є, повідомив я. Я не помітити. Було слабко. Певно, ми досить далеко. Чекай. Я перемкнувся на екран-телескоп і панорамував місце спалаху. Маленькими рухами я гортав вперед і назад, аж поки не вловив легку зміну кольору темряви. Татло відбувалося від проблиску А. Еге. Медолоченько, бідлий мати багато чіпалива, все добре. Кажи мені зміна кута. Я перевіряю показання внизу екрана. Все, що нам потрібно зробити, це урівняти Гейл Мері з поточним кутом нахилу телескопа. Поворот по никанню плюс 13,72 градуса. Поворот по тангажу мінус 9,14 градусів. Никання плюс 1,3, відмітка 7,2. Крен мінус 9, відмітка 1,4. Він вихоплює пульти керування бітлами з тримачів і береться до роботи. Послідовно, вмикаючи і вимикаючи двигуни, він спрямовує нас до свого корабля під кутом. Я обнуляю телескоп і збільшую зображення, щоб переконатися. Різниця між фоновим простором і кораблем настільки мала, що ледь помітна. Але вона є. Кут правильний. Він пильно вдивляється в текстурований екран. Я нічого не бачити на моніторі. Різниця в освітленні дуже-дуже мала. Потрібне людське око, щоб помітити. Кут правильний. Розумій, «Яка відстань питання?» Я перемкнувся на екран радар. «Нічого. Задалеко для моїх приладів. Не менше 10 тисяч кілометрів. Прискоритися до якої швидкості питання?» «Як щодо до трьох кілометрів на секунду?» «Долетимо десь за годину?» «Три тисячі метрів за секунду. Стандартне значення прискорення прийняте питання?» «Так, 15 метрів за секунду в квадраті. Дві сотні секунд тяги. Починаємо зараз». Я приготувався до тяжіння.